أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب والذي أنزل لك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون صورت الرعد مکی صورت ده د محمد د پس نازل شوېنې په ترتیب د نزور سره ده, ده نمبر 95 د 19 دی د څه ماده د نیمه ویلې دي غراج کول او د صورت مضمون هم دې سده چې دا مکی صورت ده د دې هم د نور مکی صورتونو پشان رسالت توحید او آخرت دے امد دے مزامینو پا وجباندے دا مکی صورت شمارل شوئے دے دا تیرشیوی صورت سر دا سور یوسف سر دے ربط دا دے چی پا سور یوسف کے دعوی توحید پا وزاحت سر بیان شوا پا سور رات کے دا نمانون کو دا پارا تنبیحات او وعیدات دی او زجر ده رتان ده بل پا سوره یسو پا آخر که ده کریم مدح بیان شوی ده او پا اول سوره رات که هم ده قرآن کریم مدح دا. او حقانیت ده قرآن بیان شوی ده الیف لام می مراء اللہ علم دیک مراد دی حروف تلک آیات الكتاب دا آیتنا دا کتاب دی یعنی دا قرآنی قیم دی دا کتاب عزیم دی والذی او هاشه انزلچ نازل کلی شویلی الیک تاتا یعنی دا قرآن من ربک دا ربستانا الحق هو اغا حق دی ولیکن اکسر الناس لیکن اکسر دا خلقنا لا يؤمنون ایمان نروری الله الذي. الله غزاد دے رفع السماواتي تی اوچت کڑے دے اسمانوں بغیر عمد بغیر دستن ترونها شطات وی نے ثم استوى على العرش بیا مستوی شو برابر شو بہش بنی کما یلیق بشانی سنگ چداغ رشاد سرخائی وسخر الشمس والقمر دور او تا ویکړنه دې د ور او سپوږمۍ یعنی د قانون پابند جوړ کړې ده د تا ویکول مراد دا ده چې الله کوم قانون نرید پر جوړ کړې ده دا ویک قانون پابند دي دا نورم او سپوږمۍ د دین اخلاقي فرض نشکره دي کل یجري لاجل مسما دا ټول زی تر یو نیټه مقرره پوری او نهټه مقرره داګه دا یکل ذونیہ ختمشی فداشی ودارم ختمشی یودبر الامر تدبیر کوي الله د تنظیم د کائنات یفسل الایات صفا صفا کلاو کلاو بیانی ایتنا لعلکم بلقاء ربکم توقنون دلته پر کتاب د خپل رب ملاقات بن یقین وکي او هو لذی او دے مد الارضا چخورکڑی نزمکا وجعل پیها رواسیا او گرزولی دی پدیگی اغرنا وانهارا او نهرنا ومن کل استمراتی او د حرف سمیونا جعل پیها زوجینی گرزولی دی پیداکڑی دی پدیگی دو قسمنا جوڑا جوڑا زوجینی جوڑی اسنینی دو دو یغش اللیل النهارا فَتَيَ ش펠را پورز گانی ان فِي ذَلِکَا یَقِينًا پَجِکِلَ آیَاتٍ آیَتُنَ ذِلی قَوْمِی یَتَفَکَّرُونَ دا قَوْم دتارا چاوی غور فکر کئ و فِلْأَرْضِ او پَزْمَکَ کئ قِطَاعٌ حَسِیدِی مُتَجَاوِرَاتٌ یُوبَنْتَنِزْدِی د یوبن سرل گیدنی و جَنَّاتٌ نَباغُنَذِی مِن أَعْنَابٍ دَنگُرُو وزرع أو پتل پسونة دي ونخيل أو كجوري دي سنوان وغير سنوان سنوان كده غير جرع ملاو شويدة ده يوبن سارا وغير سنوان أو جرع ندا ملاو شويد إذن بعضي كجوري داسي دي كجرع يوضا ونط ديري پيداشويدي أو بعضي كجوري داسي دي كمده دا يوية جرعي نا يوية يو وونا پيداشويدا جدا جدا دي يسقى بما ام واحد داو بکیږي په یو قسم وبو باندې ونافذل بعدها على بعض في الاكل او ورکړي دي مونږه بعض د ژوند په بعض باندې فل اکل په میووه کې یعنی په خوند د میووه کې ان فی ذلک الایات للقوم يعقلون یقینا پدې کې آیتونه دي نه په دې لپاره د قوم دا هغه قوم چې عقل لري دا دې دغه د څومره پسونو چې الله بیان کیږي دا پیدا کیږي دا پیدا کیږي او کله دا دې کجوري د یوې جړې نډېری پیدا شوې دي دا دې یوې جړې پیدا شوې ده خو او سره یو بل خبرو وکړه چې دې کې غور وکړي یسقا بماء واحد یو شاله کوبانې وبکېږي نو کوم مشين او کوم فیکټري کیږي کیمیکلز او څومره سټی دواې د استعمالي یو نو چې زورا یو شان دراو نو دا یو يو شان وبدي يو او دا دی ونه یو شان دی دا میبی یو شان دی دا پس بن شان دی وبټول ته یو شان رسيږي انغه زادي ورته ټول یو شان ملاویږي د یوه جړ نه بازک ډيري ونه راوتیږي بازک یو ونه راوتی دا او په یو شان دی میوي یوک جوړه دا چې د دیو یوک زمو بو پیدا شوه د یوي خون یو دی د بل بن د یوي به یو ده او د یو بل شان دا. دا دا غنم و پسل ده پده پسنو کی یوشان و یوشان سر ده یوشان پتیره یوشان خوار ده بعضی دیکی پسل خده بعضی دیکی خنده ده بعضی دانه یوشان ده بعضی دانه برشان ده دانه چا دا یوی و دانه دا یوی و بوٹه دا اللہ پا علم کده او دا هر بوٹی جدا ترکیب ده دیده پتلگی چی و عظیم ذات ده چې د دې ټول کار نگراني کوي يدبر الامر چې مخکوري انتظام دې ټول کائناتو د تنظیم کوي و تعجب او کته تعجب کوي فدي خبره چې د آخرت نه انکار کوي فعجب قولهم نو یقینا دا خبره ده چې راځي بره هغه خبره چې وایي ا آیا کله چې شو خاورې ا اننا لفي خلق جديد مونږ به زبره په لوی ځل بیا پیدا شو اولائک الذین کفروا بربهم داغه خلک دچو دا کوم پرې کړل د خپل رب نه او اولائک الاغلال فی اعناقهم او داغه خلک دچې دا زيرو د بیا قیامت پروس د دیو په سټونه کې پراسي او اولائک اصحاب النار او دا جهنم یاندې وروالې هم فيها خالدون دیو په دې ور کې همیشئ او یستعجلونک بالسیئات قبل الحسن او دو تاجې کې پتاوالې بالسیئات د قبل الحسنة مخدة راحت خوش علينا لأنه حسنين مراد عافية لي إن عذاب دو غالي مخدة عافيتنا فكار خداوش دو عافية غختين خيريتي غختين ودو زوايك هولج منتدى عذابنا أمن ملاوشي ورانوشي نتو عذاب وعيدا ظالما وقد خلت من قبلهم المصولات او د دین مخکی یقینا تیر شوی دی دي دیو نه مخکی مسولات ډیر عذابونه یعنی عذابونه تیر شوی دی ته په انجام معلوم دی چې الله عذاب راشي نو بیا سچ دی د دې باوجود و ان ربک لذو مغفرته لناس او یقینا سرهد بخدیواله جره پر خلق وعلى ظلمهم باوجود دیو د ظلم دا دیو ظالمو کی خدا ستا ربی بیا ام بکی دا دیر محربان دے چه صوب توباو باسی وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ او یقنا ستا رب دیر سخ عذاب والا دے دیر محربان دے دیر محربان دے چه صوب توباو باسی خوچ کلا بیا دا توبین خبرو آوڑی او گربت کئی را نیول کینو نیول بیا دیر سخ دی اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ ستا دا رب گرب بیا دیر سخ د ويقول الذين كفروا أو واي كافرن لولا انزل عليه ايه من ربي ولنا نازله بدله يو ايت طب الرب طرفنا يو نخي وعلامه يتو تو انما انت منذر يقينن سيرونك ولكل قوم هاد هذا فرد هر قوم يو هدايه ولا رازيو پیغمبر رازي يعني تجسنگ غير د دپار هدایت و کوونکې مقرر اوسوک دی چاغ پې پیغمبر دی چا الل ته بنی او یا ددی پې غبر پ اعتبا کې دز دی چاغ کوم ته هدایت و رانمائی کوئي نتا علاابو والا نئ چې ت بیو ته نخیر را وړي تک حدی هدایت کوون کي او ستا پرشانتي مخکې دییر ش پ غمبران راغري چا هدایت کے دی الله ی الله پو هیگی۔ ما با صبرانه تحمل كل انسان جوجهي هري و زنانه يني زنانه پر رحم کې دنه چا وسه شي بار کې يني حمل ته راشي نو الله تخبطه و ما فيز الارحام او کم چې وچیږي رحيمونا يني کميږي رحيمونا و رحيم ما قصداد او راته زیاتېږي يني پر چې پر ماشم کې څه کميزه زیاتې راځي نو الله دې خبر ده وكل شيء او هر شيء لهر شيء ده ترى عنده ده ترى بمقدار جو مقدار ده هر شيء ده ده ترى بمقدار ده يعني ده هر شيء ده فار ده ترى يوان دازا مقرر ده عالم الغيب والشهاده ده عالم ده غيب باندې हम او بخكارو باندې پپټو مالنده په ښکاراوو دا الله نه پسې پرځې ان دا اساس نه پسې پرځې د انسان الله د دې پټونم خبر ده دا او سجدا په ښکارې ده هغه خبر خبر ده الکبیر ډیر لوی ده ال متعال بلند ده لوی ده ذات د او بلند ده شان ده, ده سوا منکم برابر دی یو اساسونه من اثر را کوله چېوک پټ کې خبره پ قرارارې و کې پټ و کي و من ج را اووا سووک چې پخکاره و کې ومن هو مستخ پیم بلیلی اوا سوک چې پټ روان, دے او دے چی دے او چی روان دے دی پشپکی کې وصری بم نهار او تونون کې دی پهست کې نهڅک چې پشپکی کې پټ او اوڅوک د وردی پرړه کې روان دی دا دواړه او تمربردي په ه صورت کې ترشي پټ دی تور میگه پتور شپکی پتور غټ روان ده نو خبر دته دزمکی پتل کی پتيارو کی مخلوق ده یواز دانه چی خبر دیتی رزقم ورثرسی لهو معقباتن دزده په لار نگرانان دي د دې بارسري د نگرانان دي من بين يدې دي د دې دردنه مخ کی دا چا د چا ده پاره دا کم چی پټ ده دا چی پښو ده یا په ورځ کې نه ذل رباره نگرا نام دي دا الله تر طرف نه کم ذک مين بي ليد هي ذل مرخ تند و او ذل رستم دي يحفظون له چې حفاظت کوي د من امر الله په حکم دا الله دا پرشتي ور سره دي چې حفاظت کوي ان الله يقن الله پاک لا ويغير ما بقوم نبد لياوت چې په قوم دلی یعنی عادیته ور کړلې نعمتي ور کړلې سکون او اطمینان ور کړلې دا الله پیو حکم مری چې ور کړلې به نه خلې نهي بدلې حتا یغیرو تدې چې دیو بدل کړي لره ما به انفسهم یعنی بدل کيديو ما هغه سره به انفسهم چې په دیو باندې وی یعنی الخا لد یقبل بدل کې پس چې دا الله نه فرمالي شروع کیه نو بیا به الله عذاب راشي او کله چې الله اراده وکي او اراد الله او کله چې اووالي الله به قوم پر قوم باندې سو ان عذاب او هلاکت فلا مرد له نو نشته هیڅوک واپس کوونکی یا ویلرا ومالهم من دونه میوال او نشته درې په سوار الله نا منوال هیڅوک مددگار او هو او ولذي الله رضا دې يويكم البرقه چې خای تاسو ته بجلی اغا بجلی پڑا خیدر در برق خوفم و تمعا چی داد خوف در یری ذریم دا او داد د و در امید ذریم دا و یونشه السحاب السقال او چطید الله وریزی در نیدرنی این د باران نو در بونردکی و یصبح الرعد بحمده او رعد تسبیح بیانید د حمد در اللہ سر او پرشتی من خیپتی در د در یرنا دینمالو میګی دا راحت سشې دی دن پسمان کومي ګرچ چمک راځي دا راحت وبر نو دا رات فرښتہ او دا فرښتہ چبدي ګرچ بانی مقرړ دا د اسمان چې غزیر ونی دا فرښتہ چاغه आवाज کوي د دې وریدو شړلو لپاره چې کم ترته بیاي پستو ترې ته را شړی نو دا دا آواز دی د ذکر د الله پر تصبی راز تسبیح بیا الله د حمد سره او نور پرشتیم تاسو بي من مين خيفته ه دا الله دې يرنه ويرسلوا صواعق او رالیگی الله बिजلياني تندرو نه فايذ يصيب بها نور سيجيلرا ينه راغرزي ته چا بني يشا او چفخيشي او هم يجادلون في الله او دوجګړيږي په بحر الله کې وهو شديد المحال او دا الله دې سخت دي تدبير په لحاظ سره لهو دعوت الحق داغه دعوت او داغه بلنه حق دا ولذین يدعون من دونه او واسوک جرابلی دیو من دونی هی سواد الله نه ینه دابو تام لا یستجیبون لهم بشیئ دیو نشه قبلونه دیو نه لپاره جواب نشور کوونه دیو لرا بشیئ نیسه شیوالې ینه کې او نه زرا کې الا مگر کسبت کفایهی وشان دوالغزوون کی اخفروا اللہ سنو لرہا الى الماء وبوتا ليبلغ فاہو چی دوبر او رسیدو دقلیتا وما هو ببالغه او حال داری چی نبی رہا رسیدون کی دوبر دقلیتا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال او نرہ دعاء دا کافرانو بلن دا کافرانو یعنی عبادت دا کافرانو اخفروا بوتانو لرہا چی دا بوتانو کم عبادت دیو اِلَّا فِي ظُلَال مگر دا دی پتر رہا ہی کے دا مثال چھ بیان کو اُبو تا جسوک لاس وراخوا کی اُبو لری لیتے دیو تا دیتے رلاس دس مو لپاو تا انیسی چیز اُبو تا جراوا چورا تا را روغ زگی زما دل لپیتا نو دوگ لپیتا نارازی نم دقه سے مثال لے چدا اللہ نہ بر سو کرا بلئی نو را بلئی او کہ را بلئی او کہ بس شہرہ بلئی نو استادو او نو استادو حاجتونا پورا کولے شی وللہ یسجدو او خاص دا اللہ دا پارس سجدا کی منهر سو فیسماوات والارضی چباس مان نو کی دیو پزمک کی خوخی و کنا خوخی و زلاله مودعوی سوری بالغدوب والآصال سهر و ما خام قل ورتوهایا من رب السماعات والارضی سوک دے رب داسمانون و دزمکی قل اللہ ورتوهایچ اللہ دے قل ورتوهایا افتتخستم من دوده اولیاء آیتاتو نیولیوی سوا دا اللہم نور دان لکار سازان لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نوزا تاسو جسوک نیولی دیو اختیار نگری دا پارد اخبرو زاننو نفعن دا پیدی ولا ضررنو ننو نقصان قل ورتو هل يستوی الْاعمع والبصیر آیا برابر دی رن و بینا ام هل تستوی الظلمات والنور او آیا برابر دی تیری ورن ظایر خبر دی رن او بینا کافر رن دی او مومن بینا دی ظلمات جریدی دا کوفر جریدی او ایمان رڼا ده ام جعلوا لله شرکا یا یا دیو ګرځولی دا الله لار شریکان د دې دا شریکان سورتی خلقو کا خلفه دیو څه پیدا کړی دی دا الله دا پیدائش پشان یره دسیو شعر چې دیو پیدا کړل څنګه الله پیدا کول کړی دی فتش بها الخلق علیهم نو د تخليق معادله مشتبه شګده په دیوبانه نو د دی شمس شي اويشته شای جوګنس پیدا کړی او د وب شک کې پریوتې کول ورته وایا الله خالق كل شيء الله پیدا کوي انکه د هر شی ده او هو الواحد القهار او دا الله تنحال یوازې دی یو دی القهار غالب دی انزل من السماء ماءا راليګي د ځلېګل نه د اسمان باران وبې او فصالت اودیتم بقدرها نو بېږي روانشي او ديهتون نالی نهرو نا بهقدره فخپل دا باندې نو ورن علیم ډکر وای او ورټ نه لم دا خپل اندازه ډکر وای نه فاحتمل السیلو نو چتکی دو زبدن زغ رابین دپاسه انداس دین آیې ترجمه تاسو کو کې لږه په مثال په خپل کوشي دباران پنتیجه کې پرې نالو کې دباران دا وګرځي نشي نو هر ناله ډک ډک راوړل د لچ وړل د نه رندکره او چې ورته ناله د نه رندکره واینده او داسې الاب او چت کې په خپل ځان باندې زګ چې د پاسه به زګ راشي یو دا خبره ده دا زګ تاسو یاد ساتئ ومم ما ذهب الصلا یو کېدون عليه په النار چې دوغه له ګرمۍ پور کې اب تیرا حلیت دफार د جوړولو د کالو او مصاحین یا نور سامان نو دوسره سپنګر به پور کی یا بل څه غیر مې اوس پنه پور کی او ویل سامان ته جوړی نو یا سروس پنه کالې جوړی زالا او یا د نور سې زونه دا نور داتونه نور سه حالات او لوخ نو د دې وخت کې د ګرمول بوخې زبد زگی مثلو پشان د زګداري عبور دلته ګورا کذالک یضرب الله الحق والباطل هم دقران کې بیانې الله حق او باطل فاما الزرد نو هرچی زګدې فیذهب جفاءا نو سیپه وچېدو باندې وڅی او ان لنفع الناس او هرچ غشیش نفور کې خلق وتا فینقص في الارض نو هغه باقی پاتشي پس مکه کذالک یضرب الله الامثال دق رنگ اللہ بیانی مثالنا دا حق و دا باطل وسی مطلب تخوک کری پا توجو با نمات براو گوری دیر پا دی موجودا زمانا که اهم ترین موضوع دا چکم دی آیت چڑلی دا فرمائی بارانو شی نالای ڈکڈکی روان شی و زگ پی دا پاسی اب دقشانی زگ پاگس روز پینو با نمو دا تلو با نمو رازی چکلی خلق گرمی او دی گرمی کو لیکی نو دیس زگ پیرا شی ده ده زک پا وقت کسی چلی ده او بو بان ده پاس دا او چل کود ده زک او بنخ کاری او خلا کوئی بس او بس ده زک ده نو داشن سونا چی سونار و ده کول شروکی و گرمیی پا ور بانی پا دی بانیم زک راشی پا ده اوست بانم ده پاس زک رازی پا هر دات بانی چی بلی که گی او ده سخکاری سخ چه اغا سراس پین خوب په ځمان یو خېرونه او در عزيز زګور ته ویل کېږي د ګولیکول په وخت په ټولګي چردا په ټول تا ددغه ددغه اسو نه پوهه دکشته ده دا سپینن نشته او وسبنه چرته خو خبر سښو دا ټول دغه زګري لا خېرې نه او الله پر نهي لک سات پس دا زګ وڅوي نه او کم جنطيواله شیره نو بلی پیدا ور کوي او سردي یا سپیندي یا بس شیره نا مکمل صفه اسو او زقوه شوې ده ختم شوې ده دا د حق او د باطل مثال ده چې کله کله باطل د څره او چت شي د څره او شي د غالب شي په دې ټوله دنیا باندې او دا چې اوچل کوڅو رشي د باطل چې چې ما چې بس وسوار څ نور ختم شو او زقه دین امریکا د بل سوق دشتهره امریکا او برتا یوه د اسرایل دی او ګره اسلام اسلام د نور ختم ده خود دس نه دا دا زغده دا وچی او اصل شیطانی دے او پدین مخالفت کې بشمار زغنہ د دې انسان د پیدا کې دونبس د دنیا لا جوړ کړي دا او پدې دا انسانانه بات کړي دي دا حق او دا باطل لا کښمکه شروع دي حق ده اسلام ده تر اوس دبرې مزبقه کې پاتې ده او دا زګونه ډېر راغلل او وڅو بیا او بمرازي وڅتبشي په مکه کې چې کوم زګو کنا یو کس ده یو سومل غریدي بلال په شګو باندې پات سر درنو تر نوکاله دلان دي پروت ده حضرت سمیه په شهادت رسېدلل سوقه حل خري د کورو سوق را وته نشي د اسلام خبره ده شي کومه بس ابو جهل ده وا بوله حب او شرک ده او کفر ده دا یو وقت تیر شوی دی د ایال السلام د تاریخ کو وورو کنه یو زږ دی د با ک دی د پون یو زک دیچ راغلی دی د مرود او شداد د د حان یو زک دی چې راغلی دی دا دګونه ټول وچو او اسلام د زرغونو کاله پسم خصسی اصلی پاتی دی او دا به بیایان پاتی یو بل زگ راغلو د القدس خار چې کله پھا کړو سلیبییان د تییس جولا۔ ایک او بیا ایک ہزار نننوے که غلبه حاصلہ کڑیو نو دیو حائی کمان چکم جنگی حائی کمانو داوی میٹنگی کڑو سلی بیانو او پیسلہ کڑو چه داو قدس خواب چه سمرہ مسلمانان لوی وارا ٹول مڑا او دا زگم راوے چه اتو رضی پدی قرارداد عملی کولوکی لگی دلوے او وارا لوی بڑاگان سمرچو دا ٹول ختم کڑو تردیگو ده سلیبیانو بلا معشومان وارده استو دیو سرنو بی پکارلو بانیو هلو زرده پی خوشالوک پن خدا یو زگو تیرشو بی سلام بیرتا تر تا و تازا سفا ستر بیا غالیبو نن سلام بیا یو زگ را غلیده دا پای را پی قتل عامده په فلسطین کې دی په کشمیر کې دی افغانستان دی زمو وطن دی پاکستان دی ورهاه صدی د امریکا په وجود نه دی د یو تهذیب دی د یو کل چر دی دا ټول د جاهلیت نظام دی هغه د قيانو سي نظام هغه د بسر د بیګماط او ازادي دا ټول ورسدی اسلام پکې ورک دی اصل اسلام رک دی او چې کم خلق ورته اسلام وای دا ټول دی او زغم ده کوي او الله فرمایي فام پي ځهب جوفا هر چې د زګن دي نزاب لوي شي په وچې دو باندې ختم وشي خلک به وګوري یا وګورږي بیوغرزی بی په خپل لا وچ بشي وامن ما ينفع الناس فينكس في فی او هر چې نفع ول شي اسلام ده نو ام پرې زمکه کې پاتې وي دپسې څنګه چې د مخکې لزمکه سره راولا نه پېور کولا پېډېر سره ولا نو هغه څه به بیا راشي دا زګ دې اونچ بشي چې ته دې تفکرمن نشي کذالک یذرب الله الامثال الله بقرا مثالو دا, مثال دا بیانې د حق او د باطل کتاب په پوشي او تاسو په هادثه سات باندې زیات پریشان نشي للذین فرضاو کثاره استجابو لربهم چاوی خبره منلې دا قبل قبول کړې دا, دا رب د خپل رب الحسنا بدلد خائن جنت دے واللزین واغا کسان لم يستجیبو لہو چید دا دعوت ندے قبول کرے لو ان لهم کچر تمید دیو دا پارا ما آسف پل عرد چی پزمکی دی جمیع انطول ومثل ہو پرشان دریگانی معاہو دا دے سرا لفت دو بی ہی ندیو بل دے پین دیو بیاور کئی خود آفی دے چب تا قبلی گی اولائک لهم سوء الحساب دا خلق د دا پارا دیر دی بد حساب دے و باواهم جہنم دی و دیو زیر جہنم و بئس المحاد اور دیر بد اٹکانا دا افم یعلم انما انزل الیکم ربک الحق ایا صبح چپو ہیگی چی دا نازم شوی دے تاتا می ربکستا درب دا طرف نا دا حق دے نو ایمان پی راوڑی بیا پی عمل ہوگی کامن هو آعما پشان داغا چا دے چا دی دی یعنی عمل پی نکی نیم نیم نیم نیم نوک رونده دا جوان نبرا بریگی انما یتذکر اولو الالباب یقنا نصیحت قبلی دا عقل خواندان او دا سوک دی تا دی عقل خواندان صفات اللہ بیانی دا صفتونی مونتا اللہ شمار کری دی تاسم شماری چی اللہ عقل من چاتویلے دی و خیار پو حسد چاتویلے دی نصیح ارمبنی صفت الَّذی نیو فون او عهد اللہی اغه خلق دي چې دا الله وعده پورا دا الله سره کوم وعده کوي دا عبادت د ایتات نو دا پورا دا یو صفت دیم ولا ينقذون الميثاق او دوی وعده نما ته میثاق هغه مضبوطه وعده چې دا وعده نما ته یو وعده سو الستو بربیکم قالوا بلا اغه ازل چې کوم کوم او بل دریم سپر والذین یسلون ما امر الله او هغه خلق دي را من چې په وسکۍ یوځیکۍ یوځه شي چې الله حکم داږي یوځه کولو کړه دې رشتی دي دا تا لوقام دا زرونو رښتې ده ما ماگانو د ترونو د ورې ورنو د اسشي دمو د سر ګرو ده ویل دي کله دا سر ګرو دي نه دا ور ور دي دا دوا د ورونه دي داوی ځامن تیر د سر ګړه دا, دا, دا, دا ورونه دي دا لريشتي یو زېکۍ محبت او منه پیدا کې نو کوم خلک چې دا کيده عقل مند خلک دي سنورم صبر ويخشون ربهم او دوی د خپل رب نه یریږي فينزم صبر ويخافون سوء الحساب او دوی یریږي د بد حساب نه یا الاخره د حساب نه پغم صبر والذین صبروا بتعا وجهر ربهم او هغه خلک چې صبر کړي د پاره د رضا د رب خپل ونسپت و اقاموا الصلاه و انفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيا او دیو خرج گئی تاسو نو چې موږته ور کړی سررا پټ و علانیہ تفکارا ینه پټ و ښکارا دته پکار دی چې ضرورت باني بدی با یان با په خکار باندې بس کار د په کای خط نه یي اولائک دا نه صفاتونه چې په تاکي دا د من خلق ده او فرمای د یو سرټیفیکټ سره اولائک لهم عقبات دار د دا خلک هم د جود لپاره انجام د اخري کور نه خان جام د جود لپاره دی جنات رد نغسه چې جنتونه دي د ه메شوالي یلخول نه جنو رد په دیوارې تا و من رغص صالحه من اباهم چې صالحا وي د جوړه پلارانو و ازواجهم د جوړه بيبيانو و ذريههم د جوړه اولادنا احيبهم نه وځو تا والملائكه او فرشتي یلخول علیهم من کل باب نه وځو په دیوباني د هرې برتواي سلام علیکم سلام سلام دې پتاسو به صبرتم پس رب جد دې تا صبر کړو فنعله عقب الدار لډیر خره انجام د اخری کور تاسو ولذي راکسان ينقذون عهد الله چې ما سيواذ الله دا د کا قرآن خبر دا وین باندې می صاحبې رست مزبوتوالینا ويقطعون ذو کټکای ما ر الله به دا ګرد هغه الټه صفت دی او کټ کړي د واسو چې الله حکم دا وی دی یو دیوالې کړه دې یې رښتې کټ کړي و یمسدون فی الارض او دیو فساد کوي فسنگه کوي او هر ګناه فساد دې کلائک لهم اللعنۃ دا کسان دي د دې لپاره لعنت دې لریواله دې الله د رحمتنا ولهم سوء الدار او دا دیو یو د لپاره دې بدل ټیکانه دا, دا الله یمسوت الرزق لمی یشا الله زیاتي پره کو خوشاه کوي ضب د چارلپاره چې خوښشي یخ او کمی د چارلپاره چې خووقشي و فری دل حياتیت دنيا او دو خوحاله شويدي په دونون د دنورري مل حاطو دن او نه دوون د دنیایا ف آخرتي په مقابله آخرت کېله مط مګه ډیر لک سامان دی یقولړو لې نه کپو او ای به کسان چې کوپې ړهدي مکیې والونه سوی. لولا انزل عليه ايه من ربه ولن نازل لي بدوبا لايات من ربه ده طرف رد دنا قل وتروى ان الله يذل من يشاء يقنا الله گمراه يا رسول شي ويهدي إليه من اناب او هدايه کی دتا من اناب أغ... ويهدي اليه او ہدایت کی الی خلدانتا دچا من اناب رسول رجوع کے اللہ الذين اللذي, الذين امنوا و اكثري ما نروړې ده دا من انا څوک ده بذکر أو دزرون دزرون دا در خلک دي چې ایمان راوړلې و تتمنن قلوبهم بذكر الله او ځونه مطمئین دي ځونه ديو په یاد د الله باندې علا خبردار شي التازو خبر شي بذكر الله تطمئن القلوب په ذکر د الله باندې په یاد د الله باندې مطمئین کې اطمینان واری دا, دا غوري په دول دنیا کې خلق وايي چې لرزته اطمینان نشته ده سکون نشته دی پیسې ډېری مال او दौلت ډېر دی دا هر څه ډېر دي خوشحالي ډېری بس اطمینان نشته ګډوډي ده پریشانی ده ذهن پریشان ده ټینشن ده ده شان د څلو مستری دي دا ټول مشکلات ورې دي دا اصل شي نشته دي د اطمینان اصل ذریعہ هغه الله یاد ده او دا الله یاد لوی ذریعہ و هم منزده دا دا اللح دے دا کتاب لوله و دا یاد برازی او دا اللح یاد چرا غزرته نو اتمنان گو میلاویگی نو دیر لکس بایی در سرا دیر لکمال بایی قوت لایموت دا سها و دا ماخام روڑی بایی ندر کره نور بایسم نی خوز رو با خوشالی مطمئن بایی دا اتمنان زریع ام دا اللح یاد ده او دا غطه زریع دا کتاب دے۔ الذین آمنوا وارتقوا في ایمان وراودوا عمل الصالحات و نیک عملونه کړی دي ثواب لهم خوشالیده رضوده پارې خجوندې له جوده پارې په دنیا کې هم دنیا کې په الله د توګه خوشالۍ ژوند ور کوي وحسن مآب اور ډیره بهتري نه ټیکار د آخرت هم دا کذا ارسلنا هم دا قران کې له ایګلې مونږه ارقذالک ارسلنا کا دا قران کې له فی امتن پې یو امت کې قد خلت من قبلها امم كثير شديد يقينا الذين مخنور امتنا يعني سنگ تشبنور امتنا كي ما پیغمبران لي گليو نپيو امت كي تم پیغمبر کڑای لتطلوا عليه ديل پارشت اول ولي بديوبن نواور اديوتا الذي عاش او حينا اليك او جو انکار کید الرحمن قل ورتو يا و الله و توحید دا لازمہ رب دے دا رحمان زم عرب دے لا الہ الا هو نشتر بل الہ مگر د قضا ات دے علیہ توکلت ام پد بنی ما ایتماد کر دا یا ما و الیہ بتاب ام د ق تروجو زمال توبہ زمال ولو سورت به الجبال او کچر تا ودا سورت چروانش وی به پدسترال جبال غونا او قطعه دې ارضه یشل دی په دیوالې زمکا ټوټې ټوټې شوی او کله به هلموت یا په دیوانی مړو خبرې کړه دا بډو طاوله او به خبرې مکړي وې جواب څه دی چې بیا ایمان نراوړو دا یو نخې غواړي کنا خو نخې نه غواړي دی اصل کې دین کار ده په اړه غواړي د ایمان را ورود به نه نه غواړي د انکار لپاره به نه غواړي نو کدا ټول رسو شو ایمان نه راوړي بل بل لله الامر جميعا بلکې خاص د الله لپاره ده امر یعنی اختیار جميعا تول اختیار کل د الله سره ده افلا بيي اصل الذين امنوا آیا نه دي نو امید شو یا کزان چې مؤمنان دي یله د دې نه ډو نه نه شو د څه نه لو یشاء الله چ کچر تاوخته وی الله لا هدنا س جميعا نو هدايت وکړو جوړ ټول خلقو ته ولا يزال الذين كفروا او هميشبه یان کسان چې کوفر کړی دي توسيبهم رسیګ بجوته رسیګ بجوته دیواله براضي بما باغس فسبب دا کار م وسو نه او چې وکړي نه کوفر کړی دي قارعه حادثه برادی او تحل قریبا من دارهم یا به دې په خپل راشده زلزله حادثه عذابونه یا به دې په گاوند کې بنور راشي چې بخووی ني حته يا يعد الله تر دې چې راشي وعد الله راش چې قیامت دې ان الله لا يخلف الميعاد يقين ان الله خالفت نكي د خپل وعد یې اردا کم خلک چې انکار کړه دې کړه بغاوت یې کړه دې نو الله فرمایي همېشه بداسي چې ديوتو مسيبته رسیږي چې ديو هدايت همومي د دې مسيبته په نتیجه کې چې ديو رجوع کوي الله تعالی کله په دې راځي حادثې زلزلې مسيبتو نه او کله د دیو خاطره په نور راشي بالکل زمو خاطره غلیده د دې نه عبادت واخلي او د الله تعالی به دارشي د دې لپاره او الله دم خپلवाडी مخالفت نه کوي او कधी خندګانې کوي ولا قد استهزئ برسول من قبلکا او یقینا خندګانې شوې پدې او پیغمبرانو پوری من قبلک استاله مخې څنګه چې پتاغ ور دي خندګانې کوي فاملیث للذین کفروا نو کفرو مهلت ورکړا وې کسان ته چې کوپره کړو سن اخذتهم بیا بیونی ول دیو فكيف كان عقاب نو سره جوزه ما عذاب فمن هو قائم هيا سوق چې قائم دی پا هر نفس کسبت اگر سچاگا کئی او کڑی دی یعنی اللہ قائم دے پا هر نفس بانے اگر رب چاگا دائم دے اپا دی دے نو دکیگی نو, دکیگی نو دا خوب ورزی نو پرکالی رازی دی ہر یو نفس بانے سچاگا کئی خبر دے و جا دو دیو کر زوری دی للہ دا اللہ شرکا شرکان قل ورتوائی سم موهم دیو نمون و آخ لے. یعنی صفات بیان کری او دې ته سوچو کې او تا وګوري په جوګ리스ه ششته دې چې داوی مستهید دی راکم سره پال چې را تاسو راغلي ام تنبئ لهو یا تاسو خبروي الله لرا بما طاش بن لا يعلم في الارض چا غیر نبي جني بس مکه کې یي نه پر مکه نه موجود تر سره نه دې ام بظاهر من القول يا جو فسر سری خبرو باندې دا عمل کوي او جستکه مه خبریا و دی دلی دی بل زګن للذین کفروا مکرهم بلک خسته کړی شو دا هغه کسان دي چې کو پرې کړل مکرهم د یوسا پرې د یوس د روغ وسد دو وسد علی سبیل ا دیو منا کړه شوې د لارې نه اند دین نه و م فما له من حال ا راثو چې ګمراه کیهاله نه الله و نشتریه لپاره استو هدایت ورکون کې لهم عذاب فی الحیات الدنیا یعنی دغه لپاره عذاب دی په ژوند د دنیا کې و العذاب الاخرة اشق اور آخرت عذاب دی ډیر سخت دی و لهم من الله میوا اور نشتریه د یود من الله الا الله د نا میوا استو بچون کې دغه عذاب نا مثل الجنه مثال د هغه جنتو و شو متكان سره تجري ج ب من تحت الأهار لا دانا نههرونا وكلها دامون دامي شيء ان نخميي وزلها داغي تلك دا سوي بم نخميي تلك ربا الذي التق دا جامر عقببة دابي خللك ت ت قويةك ده ان دا جنت رقبل الكافين النار او جا د كافو اغ غورده والين رغ كسان أتينا هم الكتابة رك منجد یفرحون ذو خوشالیگی بما بارسره انزل الایکا چې نازل کړه شوی دی تاته دې قران او من الاحزاب او دا غډلونه بناسو جن کې رباته چې بعض خبره دې قران نمنې انکار کړي ولورته و انما امرت ان اعبد الله یقینا ما تخذو کم کړه شوی دی چې زندګی وکم د الله ولا او شرک به به او په دغه ځ سره هیڅ شریک نکم الیه ادعو ان تصدخلک رب لما والیه ما او دغ الله ت زارجوده وكذلك كان زلنا حكم عربية أدغرن مننا از الكلهدي قان لرى حكممن فرمان عربية په عرببي جوکي تاس بخپ وشي ولا ان التته هواهم او كچد تاته بدارکړ جودهخواشاته بعد ما جاءك من العلمي وست دين چې عوللي تاحل معلك من الله مول ولاوه ن ستا د پااردا الله طرقناهصقد ولا وا او نہ بچکن کے لاغدا عذاب نہ ولقد ارسلنا رسلا من قبلک او یقنل لیگل یوم گڑیر پیغمبران ستارہ نخی وجعلنا لهم ازواجا او داوید پرمون بی بیانم گرزولی بھی پیدا کڑے ورکڑے وزوریت او دا نو انسانانو او سم انسان و ما او ان دی مناسب نشلے حق او پیغمبرلارا ایت یبیز بی ایتن چراوی او الا باذن الله مگر په حکم د الله لكل اجل كتاب د هر دور د لپاره یو کتاب دی د هر زمانی د لپاره یو کتاب راځي او د دې پردا کتاب راغلي وي يم الله مايشا لریکي ختمي الله تجفخشي ويثبت ام ثابت کی هغه تجفخشی او عنده ام الكتاب او دا غسر ام الكتاب اصل د کتاب دا غتره دي ول او محفوز کی و ايمان نرينك بعد الذي تعدهم او كثرت وخي من غتات بعض هاس چې ديو سره مو او اني عذاب او نتام فينك ياثم وفات کوه نتا سره وفات نه مخه عذاب عليك البلاء نو استاد مداري پور شوي دا زکپتاه و نر الحصاب او په ما ب حصاب کتاب دی بیا اولم یا روای د غوری نه اننا نأ الاره چې ممره لك كمو من دا دا دينا. كمو؟ إسلام او ځمکته ن خصه کادي لر منطر دطرپو د دینا سګ کم یری اسلام ډ کمم او د کوپر ل غلهوه دا ټول از مکه کوبر نو اسلام رورو ترت شوروړه پردي شوروړه نو دطرپو راغویز مکه د کوپر په کميد شووشه. والله يحكم او الله حکم کین حکومت الله کای لا معقب لحکمه نشړی څوک معقب معقب چا چویل شي چې څوک نظر سالی کای یو څړې پیپر چټکی کنه یو استاد او بل استاد یې کناغه ناس هغه ری چک کای دا ځکه د درس ته وخت شو چې هغه ټک څوک سلی کلو کی نو لا معقب له حكمه الله حکومت کوي څنګه حکومت کوي دسه حکمران دی لا معقب له حکمه دغه فیصله نظر ساحلیک اولوال سوق نشته دي دغه قانون مودريټ کولواله سوق نشته غره دا هغه وروتر څه سوق نشته نه کی اوچت څه سوق نشته دي یو چې سوق نو دا لوی باغ دي لوی سرکش دي او د گمراهي او د زلالت انتها هو سريع الحساب او دا لاره تیز حساب کوون کړي او قد مکر الذين من قبلهم او یقینا تدبیر کړه او سازش کړه وا کسان چې د جونو مکه ته رشي وی دي المکر جميعا نو دا الله د پاره دی فیصله کن تدبیر الله چې کوم تدبیر بیا کړي نو فیصله کیږي پاره باندې یعلم ما تکسب كل نفس تدبیر دی ولی کمال ته نه رسیدلې چاغه هر څه خبر دی دار چالو دغه دا تدبیر بهولې کارګر نه چې د تیر شوې نن خبر ده او در روان نن خبر ده او د دې موجوده حالتونه خبر ده يعلم ما تكسب كل نفسين هغه په یوهي په هغه صدا نه چې کأي هر یو نفس هر یو کس وسيعلم الكفار او کفار وزړه چې په هغه شي کافران لمن عقب الدار چې د چاله په اړه ده چې انجام د ویقول اللذین نوايا رکسان کپروچ کبر کڑے لست مرسلا وی تہ پیغمبر نی ندی تو واج تا استرا اختیار در کڑے چاره چتا سو ہے جی پیغمبر زرا پیغمبر ما او کتا سو وی چی نیمن نہ ما انداد دنیا پدی ونے ولانا چتا سو بے تصدیق کئ وی لکی گ بچارو صحیح دے او چتا سو نو واچ نہ دل نہ بئی ور تو وا دبیو گواہی تا جت نشترے قل کپا بالله ور تو شهیدا گوا بینی و وبینکم زما استاد فہمز کی و من راسو عنده علم الكتاب چدا غسر علم د کتاب ور سره دی سوره ابراهيم مکی سورت دی د سوره نوح نفس ناظر شو دی په ترتیب د نزول سره دی نمبر 2 ویایم دی د سوره را سورت دی ربط دی چې په دې بحث د نبوت دی او فاول د ابراهيم کې هم بحث د نبوت ده. کتاسو غره وسمه ایتاوره او کفابه الله شهیدا بیني وبینکم او بل ربت په سوره رات کې تنبيهات او بیا زجرم زجر و ذکر شو ان په سوره ابراهيم کې هغه واقعات ذکر کیږي واقعات چا جو سړې هدايت کې لکه مخه واقعات او څه قصې به بیان کیږي چې نسيت ملاوي شي او بیا زجر هم پکې ده هغې واقعې نورستا یو زجر او توبېخ او اترو مر پکې د دې صورت مرکزی مضمون عرب فهمايش په هول دي تنبيهات دي لکه د په هول پرثبت باندې تنبيهات لکه زیات دي ځکه چې بلې تشو صورتونو کې نصيحتونه ډېر زیات شو ځکه نه پسم چې څوک ایمان دراوړي نو بیا تنبيه د ولا, ولا، راته نه دا ولا الف لام را الله علنده په مراد د دې حروفو کتاب انزلناه دا کتاب دی انزلناه درالګلې دې مونزلرا الیک تا ته لتوخرج الناس دا سرپرارم راګلې دې چې تخلق روعه سي من الظلمات الى النور الى نور رنا د ایمان ته ان ذلالت ترون يروعه سي اور رنا د ایمان تروا لي باذن ربهم د دیو در رب حکم باندې اند دیو در رب د حق خلا چې دا ټول خره ګرتی ورو ناروږي او رانات بی راشي نو تاسو حکم کوله دا کتابو زریه در کړه دا چې دیو تر سیاست وک دا تیرونه ورو او رانات راوله اله سورات العزیز الحمید ترق د لاري د زبر ذات واستاله شی ذات او د سوق دی الله اچ الله دی الذي أرى الله له ما في السمارات وما في الأرض فهذا يتبعون الأغس فيه معنونه ويقولون أنه يتبعون الأغس فيه ملكاً خلقاً عبيداً وويل للكافرين وحلاكت ده تبع كم سزادة الأغساب الأغساب من عذاب شديد وعصة عذابنا الذين أغساً يستحبون الحياة الدنيا ويكونوا خطرين دونيا على الآخرت وآخرت باني وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَخْلُقُونَ بَنِينَ لِلَّهِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَبْغُونَ هَوَىٰهُمْ عَن حَقِّهِ أَوَلَمْ يَرَوْا كَوَّارِكَ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ دا که سان دی په ګمراهی لری کې و بهارسل الله الرسول او دلایګلې موحسيو رسول الا الا بلسان قومه په جبد خپل قوم کم قوم ته چرغلې نه په جبه کې را لګلې ځاغ په په هوولو کې څه مشکل را نشي کله کله دا سکیږي چې یو ډېر جمیوالا لکه مثلا د پنجابي او سړې د اردو وای یا پنجابي وای او هغه پښتو خصم از دکړه د په پادشوه لري په هغه تابات کېوسیږي د پښتنو سره او پوره پوره جمیز دکړه او بیا د دې څخه مخه راشي چې هغه ودرېږي نشي دله وخت بیان نشي کوله دات خپل جمیز سړای مطرح له کله ده لیو بجن لهم د دې چې بیان کی دیوته په خپل جگہ کې او دیو فَهَرَا خَبَر وَالِي فَخَتَرِ الْقَبَلِ فُوحَ كِي وَيُذِلُّ اللَّهُ إلا مَنْ يَشَاءُ وَيَرْفَعُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَذَا اللَّهُ زبردست و حکمت والے ولقد ارسلنا موسى بآياتنا او يقن لي گلم موسی السلام سردا آيتنا سردا نخنا ان اخرج قومك اور دام مرتویل اسپل من الظلماتی لتیارونا ایلا نوری رناتا اینا تیارو دا کپر نروبا سرنا دا ایمان تیراولا و ذکرهم و نسیتو کدیوتا بے ایام اللہ پا ارزو دا اللہ و دا دی ایام اللہ نا مراد اغا ضرور تاریخ دے اغا ارزو پای پاک الله اللہ عذابو نرا نو ایام الله نا مراد ا عظا بونو ده الله دې خبر کا ان فی ذلک الایات لکل صبارن شکور یقینا پدې کې نخې د پاره ده هر ډیر صبر کی شکور ډیر شکر کوون کی صبردار او شکور د وړ د مبالغه سیغی لري و اس قال موسی لقومی یاکرو تویل موسی اسلام فالقوم تا ذکروا نعمت الله علیکم یاد کې نعمتونه ده الله چې کړي دې پتا سورانه اذ ان جات من ال فرعون چې بشرې تاسو دعا دپون نپونانونه یصمونونه کوم سوال عاضبي چې ر تاسو د څخه ذااد زلبهونه بلا کو او ضبح کول به ستاسو زامن ستحونه نساع کوم او جوند پرخودی ستاسو خ وفيظ کوم بله اورب کوم و په ک امتحان از ماش استستااس درب د طرف نه عظم لیرلووي وستااس د نرد کوم او یادکه لئن شکرتم چه کتاسو چرت شکر داکو لأزیدنکم نتاسو تبا نعمتونا دیر درکم ابیا ولئن کفرتم او کتاسو کپرکو ان عذابی لشدید نو یقنا زمان عذاب دیر وقال موسی ویلی وموسی ان تکفرو کتاسو کپرکو تاسو ومن فی الارد جمیعا او اغسوک چی پلی ازمکا کجیر طول فإن الله علیم الحبیذ یقن الله دغه خپل مخلوق نه بالکل به پروا نه اله حاجت و تنشت ده حمید به حاجت ذکر ده چې حاجت د څه شی د صفت کوول وې د تعریف کوول وې او هغه حمید ده فخپر ذات کې فخپر استایل شوې ده صفاتونه خپل تا تاسو کې عبادتونه کې سفرات نه بروزی الا یاتکوم نبأ الذین من قبلکم آیات صدر اولی خبرو مدار کسانو چستاونه مخې په ارشوی دی چې هغه قوم د نوح د له ارض سموت دي هغه کسان دي چې د یو نورستر لا يعلمهم الا الله نپوی نپېژنې دی ولرا اندې چې شما ارشی کوله مگر الله یې کوله شی جاءتهم رسلهم راولې دوی ته پیغمبران دلیو بالبينات په واضح دلایل سرا فردت ایدیهم فی افواههم فردو نو دی واپس کړل ایدیهم خپل لسونه فی افواههم ته کولو دا کینه نه را د دې خبر نه چې دوی د دی پیغمبرانو پرې دعوتن سخ او قپه شو او نو دا ډېر غسیله پل لاسونه پله وتی پخ کې کېښی چ کوونه بهګول دومره پ کار شوته د دا کې پل لاسونه کچ کړل فرت دوای هم واپسګهپل لاونه په خپل خللو کې د ډیرې غصده ووجه وقال ویل ان قفرنا به معور ستون به د ډیرر غصین لاونه پخل ک کېښ زې وورکوو اومونږ کوپر کړین کارو تُنَجِتَاو تَوْ تَرْنُغَرَبَلِي إِلَيْهِ دَعْتُر مُرِيب پَرِشَان کُن شَکّ یُو قَالَتْ رَسُولُهُ نُبُوَّتُهُ یُتَجِو پَیغَمبَرَانُ أَفِ اللّٰهِ شَکٌّ وَلَا قَبَأَ یَكِثَاسُ الشَکّ دَ أَغَذَاتُ چِ پَیْدَا کُن کِ راست مَأمنو دَ زَمَکِرے یَدْعُوکُم لِیَغْفِرَ لَکُم رَبِّکُم رَافِلِی تَاسُ چِ او رسکی تاسو الہ جلیم مسمع تری او نیٹیمو قرار پوری یعنی مخیم غننی سی آزاز دربانی را دولی اخوام دیترہ بولی قالو نزیووی پیغمبرانو سیووی ان انتم نئے تاسو الا بشرم مثلنا مگر یو انسان بشری زمون پشان توریتونا انتا سدونا تاسو داغواری چی تاسو منگا برنکی عمالا رسنا یعبدو آباؤنا چی عبادتی کو فأتونا بسلطان مبين نراورة المنتى يو الدليل خكارا قالت لهم رسولهم نديو طويل دديو بيغمبرانو إن نحن إلا بشر مثلكم نيومونغ مگر ساسو بشان إنسانانيو ولكن الله يمنو على من يشاء لكن الله إحسانك فأجابنا جفوخش من عباده دفلو بندگارنا نأغب بيغمبرك وما كان لنا او ندي مناسب مولاران نأتيكم بسلطان إلي مشتري زموسى حق چراو موږ تاسو ته یو دلیل الا باذن الله مگر په حکم د الله باندې ورالله فليتوکل المؤمنون او خاص طالبانی بروسه یو کې مؤمنان وبلنا او استشهد المولى رحم الله نتوکل على الله چې موږ به اعتماد بروسه نکړو په الله باندې وقد هدانا سبلا لنا او هغه متحدایت کړی د لارو د ژوند زمونږه دې د ژوند لار ټوله هغه متقو دلې ولرسبرن على ما او خامخ صبر بکوں منگا علامہ پاس بنی اذیت مونا چتا سو مت تکلیف را گئی واللہ فل يتوکل المتوکلون او خاص طالب بنی ڈڑو موسی کیڑا موسی دن کی وقال الذی رکفروا وراکسان چکو پریکڑو لرسلہم خلو پیغمبران انسا لنخرجنکم من عرضنا خامخ و باس منگا تاسو دکلزمکنا او لا تعوذن فی ملتنا یا خامخ تاسو واپس تی گئی درت پے فأوحى إليهم ربهم الظالمين لا كوب ولا او حليهم رهم نح كلدي تز لنهلك نظالمين چې خا مخاع لاكووب منغظالما ولا نكنن نكم العرض او تسب خا مخاع بعضوب مكك من بعدهم روستلينا ذلك من خاففه مقامي دا ان عام د چاد بر مقامي يريجي غزر ما مخ درزون وخاف وعيد او يريج زماده عزابنا. و او ذيغم کو پیسہ وروختہ وخاب او نقصان شو تاوال شو كل جبا كل جبار عليل هر سرکش او ذي دي انادي من ورائه دذيون مختا دذيون مختا جهل نہ جهنم, جهنم ده ويسقا مم ما ان سديد مم ما او دي ترس کو سوله کیږي با د ذکر له بار بار کو له او با سشن او با د دم سدیدنا سدید دا ویني او نو چې دوانه یو زېشي او د دینه کما مجموعاج ورشي کم شکل نو دا ویني زویو تم ګوايو یا تجررهو چې ده په داوینه ګوټي گوٹ ولا یکاد یسیغه او به تیریږي و یاتيه الموت من کل مکان او دته براشي مرګ هر طرف نا یعنی اسباب د مرګ براشي و ما هو هوا بمیت او دیو بمڑکی گی نه امتا خو مرگ بینه نو که با دنیا که بیخو دیو بمڑوه نوستا از مرگ آغا اسباب طول پرا هم دی وور دیست وزول دی عذابون دی خود نمڑکی گی ومی مورائی هی عذابون غلیظ او دا دنو آخواتر دا مخطا سخ عذاب بلده مسلو اللذینم مثال داری کسانو کفرو چی کپر اکڑه ده بی ربی هم دا رب خپلنا A hun da yu aunakaraamadin, pendai riddi e به dat bihir reho, ci tez zwao di paba nebat, te او ورځ د چیزې سلیقي لا يقدرون مما كسبوا دیو طاقت نلري مما داسره کسبو جوړ کړي اړه شي فس شيباني نن درغس دي کافرانو عمل دي دیو په دنیا کې راس نیکه مرونه کوي د دیو سمرا عمل چي داري په هي داري جوړ کړي دی دا د بریبادو مدد کوي دا هلال احمر دی سرس پوغ میده سرس پوغ میده دا ټول کوي دا دغه سيري دي څنګه تیز هوا پرشي او دا ټول والو دي د کافر اعمالم با قیامت کی بدغشان تی چی دو ہوا پر آشی نو ارصب ختم کی نو پا دنیا کی جلیو سا عمل کرے دے دا پا آخرت کی طول ختم شي ذالک ہوا الظلال البعید ام دغد لویا گمراہی لر گمراہی علم ترائیت نگوری ان اللہ خلق السماوات جا اللہ پیدا کری دیس مانون والارد ازمکا بالحق پر پرشتیا ان دیسا گفن دے توکی ندی ایشای ازہبکن کاوڑی نو تاسو به بوځي لري بم کې و یاتي به خلق جديد او راه ولي بل مظلوم استاذ نه پټ ځابتداري و ما ذلك على الله بي عزيز او دا په الله باندې سګرام ندي و برزول لله جميعا او طول براق كارش يا الله تل قبرونا طول براوزي فقال الضعفاء نو و يبركم ذوري كدای شيي اسباب چا چې تابیداری کړی دل الذين غا کتان و تا سا استكبروا چې په دنیا کې غل خلک جوړ شوهو ان كنا لكم طبعا واس خالص خطرناک دی کړه نو ورته وظایف دنیا کې خوسبه موږ ستاسو تابعدارو فهل ان تمخذون عنا من عذاب الله من شی نو آیاتو نن بچ کولای شي دفقولای شي زمونه د عذاب د الله نه نن بچ کولای شي ستاسو دا کارونه کړو قالو دی بوی الله کچر تر الله کو لحظی ناکم نتاس طبم سا خودلی وی اینه در نجات سلاره که اللہ دل منتنان خودلی وی نمونگ با تاس طب خودلی وی سواه اون علینا برابر خبرنا پر موبانی اجزیعنا کمونگ چلیو باسو ام صبرنا یا مونگ صبرو کو مالنا من محیس نشتر زمین در پارا در نجات سلار در بچ کدوس سورت وقال الشیطانو او شیطان بووی لما خودی الامرو کلاشی کار کو رشی ان الله واده کوم واده الحقيکیکنن الله ستا سرواده کړوه ر تې واده او کوم اوام د سرواده کړیوه ف خللتتو کوم خپلو وادي مخالبت کو وماکان لعلی کوم من سلطان او نو د ما د پااره په سزور ان دوت کوم ما به تا سره جب لنو تااس به زما خبرو منله فلاته اللوموني نما ممهلامت کوي او مرامت کې خپل زانونه ما انابي مصرخ ل کوم زن ن م تاسو لره بچ کوون کې ستاسو پریا ست ن او نه تاسوره زما پریادهوي دا شي بچ زما. بیشګه ما کو پر کړه د بی بابا اسب منی اشرکتومونی چې تاسو پایګه ز شریکړه وم من قبل الینا مخکی ان الظالمین یقینا ظالمان لهم عذاب الیم د دیو د پاره دی عذاب دردناک او ادخل الذين امنوا او داخل بکړه کسان چې ایمان ورو او نیک مرونه کړی دي جنته ورو د چې بهي کی بلاندې داغې نه نهرونه همیشب وي ديو بوي کی باذن ربهم پنی زرب د دیو د دې استقبال په دې جنت کې په سلام دلی وی الله دې دا سلام او دا استقبال زموږ په نصیب